Eru dut hola dela, bainan zinez nire ustez bazter guziak hori entzunik beldur ez dela hola, eta beldur girela batez ere eman duten agazoiagatik, ezan dute ez dela hor hama eskola sail bat irikitzena leguneko eguna euskaraz, zeren eta orain hama eskolako ikasketak ere ikasketak behartuak baitira eferon obligatuaak sin direla egin euskaraz Euskal erakaskuntza gutian denak ari gira beharrezkoak diren erakaskuntzak egiten beraz hori bada badara badaragazoia bada bide bat dena gibratzeko eta honek belt du